Lekuan hitzetako kazetariak Donostian bilduko dira Ostegununtatik larun batera, median eta tematikoen baitan. Anistasunaren barneratzea komunikabide europearretan izena duten topaketa hauek haieteko jauregian brutuko dira. Helburu nagusia Europa osoko hedabide publiko, pribatu zein komunitarioen arteko elkar sortzea da eta horretarako bi komunikabideren arteko trukaketa kantoratuko dira. Nunkazetari bakoitzak bestearen lan molde azagutuko duen, azte batez bakoitzaren lantokian elkarrekin lan eginez. Ostira algoizean burutuko den aurkezpenean izango dira Juan Carlos Izagirre, Donostiako hausapesa, Martxelo eta Mendi Berriako zuzendaria, Aitziber Zapirain Antxeta Irratiko Koordinatzaia, eta Ginaldion, Anistazunaren inguruko mediane proiektu honen zuzendaria, eta Donostia eta Anistazuna izango dituzte ipagai.